Так кожна людина, відчувши собі дар великої здібності, повинна сама їх у собі оберігати, оберігаючи себе у війнах, у небезпеках, у житті. Ніхто, крім тебе самого, цього не зробить і повинен йти вперед, не озираючись назад, ні на предки, ні на мертвих, коли життя йшло вглиб і назад, колись мертві не умирали. Колись чоловік достосувався до того, що плине з минувшини, що, мовили, і робили діди і прадіди. Тепер для тебе живі, мертві, якщо не бачиш їх, не залежиш від них, а навпаки, ще вони залежать від тебе, тож роби задумане. Вранці розпочалося освячення Софії. Тричі обійшов хресний хід довкола собору під молитви і церковні виспіви. Старезний митрополит Феопемт у золотих ризах сунувся на чолі процесії. За ним ішли пресвітер Ларевон у незвично урочистих срібних шатах і прияславський епіскоп Грек Іоанн Луку жидято Ярослав не урочистість, щоб не дратувати митрополита. Далі йшли і гумени попи і протопопи і подиякани, і деякони, контори і свічкогаси, церковні прислужники, багаті кияни, що змагалися своїми нарядами з церковними сановниками, і кияни всіх можливих ступенів достатку, аж до найубогіших, бо подивитися на свячення Софії, прийшов увесь Київ. Шли всі запалені свічами, і вогники тих свічок Жовтіли мовосінні листя В довколішних пущах Попи роздували Кадила, пахла ладаном Виспівала півча Рикали диякони Вон мем За четвертим заходом Було освячено І внесено в церкву христи Посуд, священні книги Несено Потирі, дискоси Звіздиці, рапіди, підноси, кадильниці і ладяниці, хрести невеликі й малі, все золото і срібла, прикрашене самоцвітами і емаллю, несено також гаптовані золотом корогви, плащаниці, срібні ризи, даровані князем, землями руськими, боярами і воєводами церковні порти і паволоки для різниці. Єванулі в дорогих окладах, молитовники мінології, здоблені малюнками, псалтирі, писані на телятині найшляхетніші. Внесено багато книг світських, зібраних князем Ярославом і офірованих тепер для храму, щоб утворилася при ньому перша в Росії книгозбірня. Цілий Київ умістився в просторій церкві, зібрався тут, і ніхто не знав, що десь під цяцькованою підлогою лежить той, хто поставив цей собор, народивши його у своїй уяві, хто дав соборові оті дивні барви, оті велетенські мозаїчні постаті, оту невпинність руху, гру світла, немеркнуче сяєння». Митрополит правив молебень, слава й хвала возносилася до Бога. К'яни з запаленими свічками мовчки стояли в соборі, гучали, дзвони, били, і накри, зойкала півча, крізь кадильний дим з високої височини суворо позирав пантократор, і зоріли над зібраними киянами сполохано вперті очі оранти, щоб глянути, на яку варто було позамикати торжниці, позачиняти гончарні, чинбарні, збройомні. Навіть київська дітлашня набилася в собор, розскочилася по підстінними притворах і вже ладналася пошкрябати чимось, полишати по собі риску, кружало чи і нехитрий малюнок, поклавши тим самим початок багатовіковим правом Прийшлих нащадків, які заставляють згодом на стінах Софії свої радощі, тривоги, скорботи, зневагу до Божих узаконень, ту за тою минувшиною, коли і земля була товща, і звір пішов під кожну пущену стрілу, і хліб здавався пухкіший, і жіночі цілунки палкішими. Помалебню процесію, очолювану тепер уже присвітером, Ларивоном вийшла з Софії і попрямувала до палацу Ярославового. До духівництва боярства і простого люду долучалася тут княжа дружина. І так ждали виходу Ярослава. Як тільки з'явився князь у дверях, присвітер Ларевон сотворив коротку молитву, після чого два церковних сановники. У урочистих шатах, поінтифікальних, з повішеними на грудях дорогоцінними релікваріями, де зберігалися мощі святих, підійшли до князі і взяли його під руки. Духівництво шикувалося до процесії, що мала повертатися до Софії». На чолі процесії несено велику Євангелію в золотій шаті і смарагдами, рубінами і сапфірами. Два христи вився за похущий дим скадил, попи виспівали молитов на переміну мовами грецькою і слов'янською, за попами вели урочисто князя, далі йшла княжа рідня, дружина, бояри, сунув цікавий люд». Вся дорога від палацу до Софії виспівана була молитвами. Перед вратами Софії затрималися пресвітер Ларевон, сотворив коротку молитву, після чого процесія вступила до церкви при співі Антифони і затрималася перед пресвітерієм. Митрополит ждав князя коло головного вівтаря, він проказав молитву по грецьки. Єпіскопи зняли з Ярослава пурпуровий хітон, відіпнули йому меч і підвели князя до вівтаря. Тут Ярослав упав Христом на покриту кілимами і дорогими ромейськими павлоками підлогу. Єпіскопи і весь клір стали на коліна. Півча розпочала спів літанії. Коли трикратно пролунало «Господи помилуй», всі підвелися, Єпіскопи помогли стати князеві, настала мить. Коли князь перестав бути владцею, став простим смертним для того, щоб у короткому часі возвеличитися ще більше, прибрати імення нове, ще й нечуване на Русі. Пресвітер Ларевон підступив до Ярослава і запитав його урочисто, майже виспівав, «Чи обіцяєш святих, Церков Господа нашого і слуг Божих, і весь люд тобі підданий, за звичаєм твоїх предків боронити і над ними володарювати. Так, сказав князь, обіцяю. Тепер Ларевон звернувся за запитанням до люду, уже не виспівуючи, а вимовляючи слова в спосіб заплутаний щоб звагнули їх тільки церковні сановники та ще, може, хто з поблизьких до князя. Питаю, чи прагне люд мати за владцю кесаря князя Ярослава. Квір і півча проспівали «Хай буде так, хай буде так, амінь». Ларевон проказав молитву, благословляючи князя, благаючи Бога, щоб поміг щасливо царствувати Ярославові, а владця би, Послушний був Божі волі, єпіскоп Переяславський проказав молитву по грецьки, бо ж Бог міг не зрозуміти слів Лавривонових, який звертався більше до згромаджених у Соборі, а не до небесно Владики. Так лунали на переміну молитви двома мовами, а тим часом митрополит Феопемт взявся до першої з найважливіших. Чинностей до помазання. Він помазав святою оливою голову, груди і плечі Ярославові, творячи знак Христа на князеві, потім подав князеві коронаційний меч, ознаку і покрепу влади, а разом з мечем і цілу державу. Князь оперезався мечем, узяв з рук єпископів саджені перлами на раменники, застебнув хитон і взяв берло. Митрополита дріжали руки, коли підняв він золотий вінець, щоб покласти на голову Ярославі. Досі не знати було простим смертним, звідки беруться імператорські корони. Вони існували, мов би, завжди переходили у спадок разом з цілими імперіями. Візантійські імператори привезли вінці з Риму, Німецький імператор здійняв корону з мертвого Карла Великого, відкривши його гробницю в Ахені. Польський Болислав одержав корону від папи Римського. Ярослав не став ждати, поки хтось пришле йому вінець, звелів своїм майстрам викувати із руського золота. І ось митрополит чинив мало не святотатство, але не міг опиратися княжі волі тішучи себе надією, що кому треба, легко може змаловажити кесарство Ярославове і звати його по-старому князем. Він наклав на князя Вінець, пробурмотів благословення і необхідні при цьому слова, він чається на кесаря землі руської раб Божий Георгій, рекомий Ярослав. Але мало хто тями по Ромейському – тому у молитві, яку відразу ж сотворено славянською мовою, многожди повторювано слово «кесар», щоб запаливано віднині у голови киян і, можливо, швидше розійшлося по всіх усюдах. Після молитви коронований Ярослав урочисто відведений був від вівтаря до наготовленого поблизу трону, дав епіскобам поцілунок миру, Сів на троні, простягнув руку для поцілунку княгині Ірині, яка після того сіла поряд на нижчому стільці. Вся церква заспівала «Господи, помилуй!» і розпочався великий молебень. Згоду мало бути велике пирування кесаря з дружиною і людьми знатними. Мав би вважати Ярослав той день найщасливішим у житті своєму, але добре відав, що хоч як називайся, не сягає твоє могуття повсюдно, є перепони, не уникнути гіркоти поразок. Без нього виросла в шуйці його донька, про яку і не знав нічого, не захотіла показати йому шуйці Ярослави. Коли ж спробував застосувати владу й силу, втекла дівчина і щезла з Новгорода. Те саме повторилося в Києві «Ось де межа влади, вільна людина, вже кесарем віддав веління, знайти поставити перед його очі. Поки ж триватиме розшук, ніхто сій дівчині не повинен дати ні хліба, ні дорогу, ні води від спраги, ні вогню для зігріття, ні кия від псів». І почалася погоня по всіх усюдах, по всій землі, і втікала ряслава полями, лісами крилася у пущах і на болотах, і не наздогнали, втекла, заховалася між людьми, народила сина від сивоока, і син його серед нас завжди з його талантом і горінням душі. І диво це ніколи не кінчається і не переводиться. Місто Київ, 1962-1968 роки. Кінець озвученої книги. Запис здійснений в Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства «Сліпих». Читала Лідія Коровченко. Звукорежисер Тетяна Іванова. Київ. 2008 тисячі рік